«Як тебе звати?» «Федір», – назвав ім'я батька. «А мене – Роня». І відчув його хвилювання і внутрішню напруженість. Він, мов, тугий клубок від рішучості, що може принести багато лиха. «Чудно, Роня», – сказав я. «Ну, Мирон, а для близьких знайомих Роня», – пояснив Дрига. «Роня». Очевидно, так в дитинстві називала його мати або дівчина. Звичайно, не відразу з Роні він став Шакулою. Не відразу. У сім'ї не без виродка. Все ближче асфальт. Я чекав, що тот Шакула викриє себе і зібрав усю свою витримку. Скосив очі. Дрига міцно стулив щелепи, аж випнулись жовна а його брескле обличчя ніби скам'яніло, в погляді лиховісні зелені вогники. Ось зараз, зараз, за... повернеш на снігурі. Холодно, наче не своїм голосом, сказав і напівобернувся до мене. На снігурі, Федю? Ти що? Я аж пригальмував. Скиснеш молоко. Чи в тебе не всі вдома? «На снігурі Федю погрозливо, лагідно повторив, і менше потякай. отримаєш сотнягу, ну!» «Плював я на твою сотнягу, скипів я, з мене шкуру здеруть за молоко, виженуть з комсомолу, мільйонер, сотнягу!» «Ах ти ж кет!» — люто вигукнув Шакула і вихопив з-під сорочки пістолет. «Щур комсомольський, повертай!» Ти, ти, я, сховай, не натисни. Сховаю, зверхньо презирливо цідив Шакула. Поверниш і сховаю йолопе. Тільки без фокусів, зроблю дірку. Злякано зиркаючи на нього, я виїхав на асфальт і повернув на снігурі. Гра продовжувалась попереду вісімдесят кілометрів. Ні трохи менше, бо в райцентр Шакула не подасться. Зійде поблизу якогось села, де є знайомі, щоб пересидіти в них. Дійсно не дурний. Я уявив, як від ферми вилетів наш газик і помчав до копички. Зиркнув у лістерко, за нами їхала победа. Що ж, усе йшло за планом. Молодчага Федю, похвалив мене Шакула, тепер жми. Він розслабився, простягнув ноги і відкинувся на спинку сидіння, але пістолета не сховав. Пістолет загатий. Я, мим заскрипів зубами. Шакула лапнув по дверцятах і нахнувся на штирі від ручок. У мене змокріло під пахвами. Головне – не зірватись, витримати, вибрати вдалий момент і... «Куди це ти ручки подів?» запитав. «Зняв хтось?» «У нашому селі добіса машин». «Скільки у тебе бензину?» «Повний бак». «Знаєш дорогу на Кавунівку?» «Через Снігурі». «Ні, Снігурі треба об'їхати полями. Ферштейн?» «Об'їдемо», пообіцяв йому, переконуючи, що Шакула хитрий, підступний. Нас обігнала победа? подивився в люстерко, наш газик не з'являвся. Дрига тримав пістолет на правому стегні. Не спішив ховати, обережний тип. І смикнув мене, чорт за язик сказати, за комсомол. Тепер він пильнуватиме кожен мій рух. Он як витріщився на руки. «Слухай, а в тебе граблі не шоферські». Зненацька зауважив кривлячі губи в злостивій посмішці, І глянув на свої руки, коротколапі, товсті, брудні Ага, камса, не шоферські Ох і підловив мерзотник А я не звернув уваги, прикра промашка Тепер їх не замастиш. справді руки канцеляриста Пильне око в шакули «Дурний ти, Роню!» – яхідно відповів. «Я тільки вчора приїхав з курорту. Місяць лікував радикуліт у Хмільнику. Чув про такий курорт. Родонові ванни. Чув десь на Вінничині. Не гасив лиховісної посмішки. Молодий, а вже радикуліт. Де ж ти його підхопив? Торік взимку обламався, пролежав під машиною і маю цятьку» якомога сумніше сказав. Добре, хоч путівки дають. Дають, перекривив Шакула. А я беру, сам беру, мені щастить. От сьогодні сижу в соломі і молю Бога, щоб послав на дорогу машину, щоб вона стала коло мене. І ти з'явився і став, га? І тепер я чкураю. Тепер сиснуть мені. З нами розминувся маз, завантажений кругляком. Ох, якби вбивця знав, який Бог влаштував йому цю поїздку, і хто сидів поруч, хай потішиться своєю силою. Уже недовго я глянув у люстерко. Позаду їхав газик, а за ним ще один наші. Пора діяти. Гра наближалася до кінця. Я простяг руку до скриньки, і Шакула. Насторожився, ворухнув пістолетом. «Там сигарети», – сказав йому. «Я сам». Відчинив скриньку і потяг носом. «Ти чого мовчав? Що у тебе є закусь і шнапс?»